Mycket lyssnig! Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ja, men det är bra. Det är bra. Nej, jag sitter ju med samma inspelningsprogram som vi sen redigerade. Och det känner jag mig bra i många, många år nu. Det här programmet. Jag tycker väldigt mycket om det. Jag klipper en skolepodd på jobbet eller paus Så jag spelar jag in ett avsnitt med några nya elever som inte har. Eh, poddar, att vi visste den här podden, eh, att den blir klar stänger upp datorn, går jag till lunch kommer på och säger, oh, jag glömde att spara filen du vet, kommande, det är det jag behöver göra det första jag kommer kommer tillbaka är att spara den det blir inte det första för jag fick, hinner glömma bort det hinner radera den, får jag hitta de eleverna igen och spela in hela <skratt> avsnittet en till. bra, bra liv professionellt yrkesliv jag har på det. ja, men det är ju sånt man gör, tänker jag men jag har ju en kollega som en gång råkade hysta de nationella proven i återvinningen. Och gick hem med återvinningen. Jag säger inte hur det gick. Men det har hänt. Det är nog mm. kanske 30 år sedan. Men det har hänt. Um, ja det är, eh, så. eller det är en vän eller hur det nu var. Mm. Nej, jag känner smärtan. Ja. Jag känner lidandet. Ha, annars då, har du det bra förutom eh, eh. att man kan bli lite stressad om man skulle ha prov? Eh, om att prov eller av att man gör klantiga saker på jobbet. Nej, jag jag pendlar mellan hopp och förtvivlan i någon slags ja, äh, äh, äh, äh, äh, ah, jag vet inte torktumlare kanske äh, jag har haft en äh, vecka där jag blev mer och mer gråhårig bokstavligt talat äh, och mer och mer deprimerad för att det var så grått tror jag äh, eller irriterad äh, men sen så åtgärde jag det igår kväll så att då vaknade jag lite pigg och glad äh, faktiskt, äh, men I veckan så kom ju den här det, det, det har ju lanserats allt möjligt konstigt tycker jag med liksom, å ena sidan har vi en skolminister som har två procents i valopinionen och som ändå lanserar ut det ena paketet med det andra vilket jag tänker egentligen är helt fullkomligt riskfritt för henne att lansera eftersom det ska vara ett val emellan och Mm. Eh, hon kan liksom lova reglerad undervisningstid just nu till exempel Det är ju helt riskfritt att lova det Eftersom vi ska ha ett val emellan Och vi kan hantera SQR och friskolekoncernerna sen eh, Och så vidare Men det kommer liksom alla möjliga konstiga löften Och vårat fackförbund ställer sig och jublar ihop med Simona Mohamson Samtidigt som Simona Mohansson inte har så många andra som jublar med henne Så det blir liksom väldigt väldigt konstigt allting eh, men jag har fastnade innan jag gick hem och färgade mitt hår igår så att jag inte var gråhårig längre. Eh, var ju när eh, min utmärkta eh, VFU-student, eh, vi, vi diskuterade om det här nya förslaget med att vi ska få nationella slutprov i och Och så sa jag bara det att ja men för vi pratar om G25 och att vi precis hade lärt oss detta men att det spelar ju egentligen ingen roll nu för att 2028 så kommer ju de nationella slutproven att träda in och det nya betygssystemet som då ska vara mellan 1 till 10 och där vi har tre olika varianter av ett i det nya systemet då. Men är det antaget eller är det bara ett förslag som finns på utredningar eller så? Nej, alltså förslaget har lagts fram nu och det ska röstas igenom. Eh, men jag tror inte det kommer hinna röstas igenom förrän i höst efter valet. För att eh, det mm. finns ju de som nu då jublar åt det här nya förslaget och är livrädda för att sossarna om de vinner valet ska dra tillbaka förslaget efter valet. Eh, oh. Ja, Men du vet som det är i politiskt spel... Men det som jag fascinerar så mycket av är ju det som hon sa som gick på en friskola innan. Mm. Och den friskolan, där var det väldigt viktigt att lyckas på nationella provet eftersom det var det enda skolinspektionen kunde kontrollera. Så det enda de gjorde i tre år i till exempel ämnet svenska, det var ju att plugga för att klara... att Att skriva ett nationellt prov i svenska årskurs 3. Eh, och det blir en ganska tråkig undervisning. Tänker jag. Om man ska study for the test. Och eh, mm, det helt emot egentligen. g 25 eh, inbjuder till en helt annan kunskapssyn. Eh, så att. Jag känner mig helt förvirrad och lite deprimerad av den anledningen för att att plugga till provet och att jag ska liksom, att mitt yrke ska bli att leverera skitbra mm. resultat på slutprov. Det dödar ju faktiskt lite av det roliga med att vara lärare. Eh. Det gör det verkligen. Du säger ju lite om kunskapssidan ja. Och det ser också nåt ut som att det är så här, nu ska vi snabbt få mer i skolan lite grann innan vi hinner förlora ett val och andra sidan tar över. <laughs> tanken på att ha breda parlamentariska överenskommelser om en verksamhet som är så massivt, enormt stor och som är så otroligt viktig för Sverige på lång sikt, att det inte fungerar med att ha så. Här, de här fyra åren hade vi det här skolsemmet de här fyra åren hade vi det här skolsemmet, vi kan inte ha det så barn går och växer i skolan från förskola till universitet var då, 20 år mm. det är inte rimligt att byta skolsemmet så ofta som vi i så fall ska göra för att det ska bli så ansvarsfullt över tid Utan det enda rimliga hade ju varit att ha breda parlamentariska överenskommelser med om inte alla partier så i alla fall liksom inga ingen förändringar förgörande i skolan om inte 80% procent rösta för, är det väl? Det borde vara liksom den sortens nivåer istället för att man känner så här nu kör vi, nu är det vi som är nycklarna, nu jävlar gasar vi. Och så liksom, kanske det finns en forskare någonstans som har sagt att det är en bra idé, men det är inte liksom som att det egentligen är förankrat i, i vare sig eller i, i, i vetenskap eller i samhället i stort. Liksom. Det säger ju någonting om, om alltså den politiken vi har och det liksom samhällskontraktet vi har och också den kunskapslinjen vi har naturligtvis. Att, att man kan gå emot ett sådant men det känns bra att ha något som är lite mer, lite mer mätbart för att då, då känner vi oss lite tryggare. För det blir förmodligen. Eh, Svårare att lura oss då. Det är väl det som är känslan man vill anspela på. Typ. Ja, men det är ju därför. Om vi fler steg och fler kontroller och fler djuprov och så. Då kommer vi ha mer faktabaserat och det är bra för att då är det ingen jävel som kan liksom komma och säga att vi håller på och flummar i alla fall. <laughs> det är det jag tänker är liksom under raden så här, det, ja, men det man pratar om också är ju då att man ska komma åt marknadsskolan då tänker man genom att ha eh, ha liksom en, en reform där glädjebetygen då är ett minneblott. Men de, de här nationella slutproven ska ju också centralrättats och Skolverket har lagt ut frågan på anträpprenad vilket betyder att det är ju typ Academedia som kommer att köpa det och så kommer det Academedia rätta alla slutprov. Och där fick vi ju liksom någon slags korruption som vi byggde in i systemet ännu mer. Jag, jag, jag tänker liksom det här tar ju, den här korkade systemen som vi har tar ju liksom aldrig slut det är väl bättre Nej, det går. att vi bara skrotar marknadsskolan, bygger ett riktigt skolsystem vi har ett betygssystem och så har vi det och sen så ser vi till att vi bygger ut universitetsplatserna så att de som vill plugga kan få plugga och så krånglar vi inte så in i helvete det är min Nej. åsikt men nu, vad har du haft för dig i veckan Jakob så lämnar vi det där tråkiga <laughs> Jag har inte gått och tänkt så mycket på det. Jag noterade att det kommer ett förslag om att införa 10 grader ah. Och så suckade jag det lite. Jag tänkte att det där tar jag när det kommer. Men det låter som ett problem. Och sen gick jag vidare med eh, ja, men den här veckan har... Ja. Ja men det har varit en vecka på vägen mot. Liksom. Eh, på vägen mot påsken. På vägen mot sommaren. På vägen mot liksom så. Jag har ju ganska mycket av min tjänst i en samma år, jag är som rundar av mellanstadiet och ska vidare till högstadiet och så. Och jag kommer förmodligen inte jobba med dem nästa året, än, jag kommer förmodligen börja på en ny grupp. Det vet inte om, men jag gissar. Eh, och i det, är det så, så är det liksom i slutet av, av argen på den här liksom, treårskurvan. Och sånt, mm. så och, och det är så intressant hur den processen funkar, det är nog det har gått att tänka på mest under hela tiden. För vissa elevgrupper man har, då checkar jag ut liksom Efter jul Då börjar de liksom att säga, göra det redo för andra grejer Aha. De eleverna som jag nu är 53 stycken Som jag delar med två mentorskollegor att Tre av dem har typ fattat Att det snart är dags De andra har ingen aning Och vi här, den jäveln som berättar så säger någonting som får dem att förstå Den hämtar kaffe resten åt dem Men den lättar alla lekser, lättar alla prov Den vikarierar alla lektioner Liksom allting som behöver göra som är tråkigt Alla tråkiga samtal, varsågod Och någon måste träffa kuratorn äh, Det är så för hans jobb Nej, det är det sista vi ska göra För de är fortfarande i en period Där de bara tänker att allting är där det är Och jag är i himla nöjd Och jag ser också framför mig att säga, för varje dag som går Så går jag lite närmare Att liksom helt fattningen I måndag så hade vi idag Så det har varit en fyra dagars vecka Så i tisdag på tisdag morgon vaknar jag och tänker Helvete, det är torsdag och sen är det gått med mig hela veckan och jag brukar inte ha den sortens så här, uff, att man tappar bort sig men, men liksom, i slutet av terminen så har jag mer den sidan hos mig, <går> mer dominant. Så. och det inser jag att det kommer också att få göra att de blir lika rara så vi tappa den, den vägen men de är för, liksom, fortfarande på vägen och jag känner så här: jag går på äggskal för att inte inte <går> var den som triggar igång någon sån här kedjereaktion eh, så det är det Präglar med lite grann i gruppcykler. Så. så nu är det en ganska rolig grej på skolsystem och politiker och beslut. Och så mm. För i vår förvaltning är vet inte hur nu det, är liksom sen själva fönstren när man kan få be om aktivt att byta skolval eller så. Och byta skola. Eh, inte skolvalet, men liksom, när, när man kan byta, man kan inte byta när som helst. Utan det finns vissa perioder som man kan göra det. Mm. Och där har politikerna på politiskt initiativ som inför en fjärde period, som är i april. Eh, så nu i april så får jag minst en ny elev som ska börja oss och som ska gå maj-juni och sen börja högsta ut så de, min andra lever har 36 månader som jag följer på vägen jobbar med dem <skratt> och ser att de bättre på styrteknik. så kommer in en du som bara säger ja men tja, kul att ses här är nycklarna, vi ses <skratt> alltså, liksom, vad exakt är mitt uppdrag, kan de förklara för mig vad exakt är det jag ska göra de två månaderna innan sommaren <skratt> innan den här går vad vem kom på att det här var en bra idé? förutom att det går att se föräldrar som är säger åh jag känner mig som en bättre kund, jag får bestämma mer för jag får byta skola oftare det känns det, det är någonting väldigt, väldigt i det som känns som att såhär, hade man haft en riktig diskussion om skolan var utifrån ett lärande perspektiv så är det jättegärna att vi vad exakt det är det för lärare som kommer att hända mellan påsk och fram till sommarovet som är så himla viktigt att det måste ske nu Att det här är inte en grej som vi säger till dig. Ja, inför augusti får byta. Nej, det passar jättebra. Nej det är asviktigt att några får byta den. Det blir svinviktigt. Va? Ja men det, det är så dumt så att klockorna står ju någonstans still. Men eh, ja du. Men vi har ju väl svarna. Vi har ju inga perioder. Vi har ju. Alltså det är ju en central. Det bestäms ju av GR. Ända fram till 4 september tror jag det är. Eller någonstans där. Och sen, mm, mm. sen så är det låst då. Eh, nej, sen är det upp till varje skola. Så vi kan bestämma själva om vi vill ta in en elev eller inte. Så. så att, ja, just det, För de flesta kommuner har ju bara en gymnasieskola. Eller, eller Så så är det. De har en timme och många åker. Så det är inte riktigt den, den grejen. För vi gör 140 någonting skolor. Så om mm. det är 30 40 beroende på vilken dag det är. Så, så är det liksom i samordnat hur den interna omflyttningen sker. Och för att det inte ska bli kaos på någon central förvaltning. Och för att det ska också bli ett arbetsro i och så. Så har man liksom begränsat det. Men nu har man till en period som är från. Om eh, man ska kunna byta i april. Det, ja, ska jag ska inte automatiskt säga att det är en dum det. Men, men jag har fortfarande inte riktigt sett vad det är jag ska tillföra den här eleven. Jag ser mycket fram emot att lära känna en person. Och ta ett överlämningssamtal från den här tidiga läraren. Och sen bara kopiera ställer jag rakt vidare till min kollega några veckor senare. Det känns som meningsfullt arbete. Gör det. <här> Jag skrullade förbi en diskussion här om, det var nog inte på LinkedIn faktiskt, det var på internet någon annanstans under forum, lärare och diskussioner som var kopplade till teknik och AI och så, mm. så var det en fråga som var då på engelska men på svenska översattare var såhär, gör läraren sin egna powerpoint Jag mm. Gör du din egen powerpoint släger? <laughs> samvetsfråga samvetsfråga det, gör, det beror ju på hur man ser det jag, vet, jag är ju helt medveten om att det där verktyget som vi har som heter Gemini innebär att man i ett speciellt läge kan be den skapa en powerpoint utifrån då en prompt, men eh, och det är ganska praktiskt om du har brott bråttom. Eh, beroende på vad jag vill att de ska göra. Men det är ju på svenska fortfarande helt vedervärdigt svenska. Så jag måste ju rätta. Och sen är det, blir det ju inte så som jag vill. Så att man kan hålla på till fan döden. Alltså allt med AI tenderar ju alltid att dra iväg. Och ta ännu längre tid än om jag hade gjort det själv. Så att svar har jag egentligen... Tror jag att jag ska vinna tid Och går i fällan Så be jag göra det Men ofta så slutar det med att det tar längre tid Än när jag ska göra det själv Så jag gör det själv Ja det var en lång mm, men är hur? Mm. Nej men det gör jag med. Och jag tror att jag så många liksom eh, gör det Men jag tror också att det pendlar där, i spin, spin vid. Mm. Och jag tror också att det handlar om att liksom Egentligen frågan så här: Jag är lärare sin egen PowerPoint längre, det tror jag. Det handlar om så här: planerar man upp sin egen lektion? Jag vill prata om det här. Jag vill prata om det här. För när jag gör min PowerPoint, då tänker jag genom så här: vad vi, hur vill jag intressera det området? Mm. Nu är veckan som mycket, behöver vi prata om magnetism med, med, på fysiken. Och då börjar jag tänka så här: okay, men vad, vilken diskussionsfråga vill jag ha först? Var är de någonstans? Mm. Om jag gissar lite grann, vad har de för förkunskaper? Vet de någonting om magneter överhuvudtaget egentligen? Hur många av dem vet ens vad det ordet är alltså utifrån svarperspektiv eller eh, är, är det värt att förklara med någon bild, någon film, någon, någon grej förstår man hur magneter egentligen är vad är som är centralt i det här alltså det är så mycket pedagogiska frågor som finns i det som ändå är egna designfrågor att jag är svårt att föreställa mig jag förstår att jag kan ta en text och PDF här, gör de det här till en powerpoint och det kanske är något de har nytta av att läsa eller man skulle kunna fram och så men även om jag skulle gå igenom en färdig PowerPoint som någon annan har gjort. Och det vet jag en del kollegor som gör. att det är kompisar jag har, som är lärare på kanske inom högre ålder. Som ändå har färdiga liksom, material som man går igenom och pratar om. Men man gör ju helt en egen vägvara Man gör avstickar och förklarar själv på sitt sätt. Eller berättar något annat. Eller hoppar fram och tillbaka grann, Eller liksom tar fram sina grejer. Stannar upp vid en bild på ett särskilt sätt och pratar mycket om det. För det är liksom den grejen man tycker. att Det här det är det jag vill förmedla vidare. och så. De pedagogiska valen. Har jag väldigt, väldigt svårt att se framför mig att man skulle kunna göra. Alltså leja bort. För det är liksom så mycket kärnan. Jag vill ha jättemycket av. Jag hjälp. Jag ganska ofta från olika saker. För att skapa bilder, för att förklara grejer. För att liksom simplifiera, för att förenkla. För att ibland så hjälpa mig med texter. Eller förstå saker som pågår. Eller hålla mig uppdaterad med olika saker. Men, men, men just den grejen känns som att jag försöker så här, ta bort andra uppgifter. För att få mer tid för att designa min egen undervisning. Så då tar ett verktyg som design och undervisning Vad ska jag göra med min tid? Det ena. Och det andra är, liksom, vad är det som jag fortfarande vill behålla kontrollen över? För det känner jag jättemycket. Så här, när jag har tänkt igenom bra hur jag ska förklara ett moment, då kan jag få med mig elever som säger, det här är superintressant. Mm. Nu när vi börjar prata om magneter, du landade i sidospårs som du vet, jordens magnetfält är. Först och främst att den magnetiska sydpolen ligger vid Nordpolen. Mm. För att de matererar varandra. Så är inte norr norrut om inte sydmagneten var där uppe. Den grejen, de bara, va? Är det sant? Ja, du är limligt. För det har de tänkt på. Men också att, att, att jordens magnetfält förmodligen byter plats någon gång, ett par hundratusen år. Så här, fup, fup. Och liksom, hur går det till? Och vad ska det för effekter? Och liksom, hur vet man att det är på väg? och ja, jordens magnetfält kommer att försvagas först. Det kommer inte bara hända då, det vi kommer att se det över tusen år att det kommer att försvaga sig. Jaha, det vill säga att i 200 år har vi mätt jordens magnetfält och det har hela tiden gått ner och försvagat och försvagat och försvagat. <laughs> ja, var är det på väg nu? Det var det som händer? Ja, men då vet man. Okej, min forskning säger ungefär 200-300 000 år så byter en plats. När hände det senaste då? Ja, vi vet, 780 000 år sedan. Va? <laughs> liksom, är det med, man kan hitta sådana sidospår som säger att det är inte för hur magnetet funkar. Men då man kan fånga upp dem och säga att det här är superspännande, vad kommer att hända? Exakt vad är det för konsekvenser? Använder vi ens magnetiskt någonting som vi behöver? Magnetfält och kompasser, skulle det störa oss om kompassen vänder plats? Eller skulle det bara säga, fucka telefonen ute och så kommer det och så är det bra? Typ? Mm. De diskussionerna är jätteintressanta att ha utifrån hur man kan leda upp en, presentera en viss möjlig fakta. Jag är inte alls eh, så att jag tror att så här, jag inte skulle kunna skapa sådana narrativ. Men jag tycker det är kul att göra det själv. Jag tycker det, det passar mitt sätt att kommunicera med mina elever på ett sätt som inte jag tror att det riktigt går att imitera helt enkelt av. Men också att det är ju det som är kärnan i hur jag presenterar saker som de kanske hade tänkt på, och de inte vet någonting om och gör det till någonting som de inte kan släppa sen efteråt. Det är det som någonstans är liksom trolleriet som sitter i lärarefingrarna någonstans, eller hur? Jag håller ju så, så mycket med dig för jag tycker ju att ganska ofta om jag då uh, det, det har hänt. Jag ska vara helt ärlig i det att jag tänkte: Fan, jag kör det här i AI så kanske, för att jag vet av tidsbrist, och så, tänk, mm. och så tar jag det. Och sen så står jag med ett material som gör mig till en sämre lärare för att dels så blir jag mm. så här, men, men vänta lite nu Hur, det här menar jag eller vad blev det här nu det här blev konstigt eller det här vill jag faktiskt inte alls betona eller va, va, va är, vad är detta nu så, och så får jag liksom räd, rädda upp det på, på vägen någonstans när jag står i min förberedelse och någonstans så kan jag bli ledsen över då att jag har gjort så liksom i min tid då är det bättre mm. att jag tar tavlan och gör själv någonstans att, jag är in, att det är bättre att, att inte köra DI någonstans för att det blir sämre när jag påstår något som inte riktigt stämmer eller att jag får fel fokus på någonting som jag faktiskt inte ska ha eller? fokus på det är det ena den andra grejen är ju att eh, vi ska faktiskt ha eh, eh, två forskare, tre forskare från Chalmers, eller tre, de är studenter på Chalmers, som läser en, en, en eh, utbildning där de blir både civilingenjörer och lärare, det heter någonting, så de blir lärare på gymnasieskolan men de får också mm, en civilingenjörsexamen mm, ja. eh, Och då läser de någonting som heter lärande och ledarskap på Chalmers. Så de frågar om de fick göra ett mm. utvecklingsprojekt hos oss. Och det ska de göra. Och då ska de bland annat titta på hur elever upplever. Dels då våra AI-strategier. Och fråga eleverna vad de tycker om vår AI-strategi som vi har på skolan. Men ja, också ja. då titta på hur de upplever att eh, undervisningsmaterial har förändrats. Alltså deras, eh, om de upplever att det har blivit AI-fierat. Och vad, det, vad de tycker ja. om det. För att jag har ju en känsla av att, eh, för vi, att det har blivit väldigt mycket mer text. För när man ber AI formulera en uppgift mm. så blir det liksom tre A-fyra sidor text. Och det suger ja. ju. Det är ju ingen som vill ha tre a 4 siders text. Det är ingen som vill läsa det. Eh, Nej. Och... Någonstans så kan jag ju vilja skrika åt mina lärarkollegor och mig själv åt att sluta nu med det där. Vi måste liksom, om vi ska använda AI i planeringen av det du pratar om så, mm. så måste vi ta ansvar för det vi ändå publicerar ut. Och likväl som vi mm. måste ta ansvar för om vi publicerar en text eller vad vi än gör så måste vi liksom ansvara för eh, för den, det materialet som sedan ska användas eh, det kan inte bli så att det blir 40 instuderingsfrågor där det brukar vara 10, det kan inte bli så att det blir 3 mm. av och, och där någonstans eh, så tror jag att vi eh, vi kommer att alltså vi måste liksom bli skitdåliga för att det ska bli bra <laughs> alltså hur alltså, ja. förstår du vad jag menar ja, men Jag tror att det finns något i det. Och jag jag vill inte helt ta bort den här AI-produktionsgrejen. Jag ska visa en som inte kommer att bli så bra för poddar. Men jag kanske lägger in bilder. Men jag hade en positiv erfarenhet av den. När jag hade delat kronoflygfönsen i hela skärmen. Kan jag ta hela kanske. Eh, nu ser du det ut igen. Mm. Och då hade jag en... Eh, varje vecka så delade jag en planering. Vi har tre lärare system nu kommer till matematik. Så att, eh, vi hade ju upp veckoplanering. Och så har jag två kollegor som är med och följer i det. Och som liksom ibland har de enskilda lektionerna, ibland, ibland har vi tillsammans olika konstruktioner. Så då börjar jag lägga upp en veckoplanering som också är tydlig för eleverna men som ligger liksom i början på, på den veckoplaneringen som i princip ser ut så här. Mm. Vilka selektioner, vem jag var, vad, vad det kommer hända för de som kunde se övergripande. Och sen så finns det hela veckan då, precis vad vi ska jobba med. Eh, tydligt som sammanfogas. Den här bilden körde upp i Gemini och sa, kan du förbättra den här bilden? Så vi går tillbaka den här strukturen istället. Mm. Och, och, det, och då måste du förklara. istället för att det är löpande text så är det liksom måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag tydliga kvadrater, mer visuellt mer grafiskt, det är lättare att se texten är större det är mycket snabbare att navigera med ögat det är en grej som en universell grafisk design mm. inga konstigheter <laughs> sådana saker är svinbra och du har implementerat sig själv in i alla veckobilspel så att det är det jag gör när jag planerar liksom veckan och visar liksom vad som händer För också, jag kan ta fram det visade eleverna och säga okej, det här är det vi ska göra. Jag fattar typ vad det handlar om. Eller, så. Eller hur? Jättebra. Ja, men, för det, ja, nej, men, ja. men, men för det är ju den stora stora skillnaden. Här har du någonting som du har tagit fram. Du har en, en text där det står, det här gör vi måndag, tisdag, onsdag torsdag, fredag i en ruta. Du frågar Jämna, kan du göra det här tydligare? Eh, Jämnay ja, hade ju kunnat eh, göra det Ännu mer otydligt, men det gjorde inte jämna i det. Utan det gav det ju en väldigt mycket tydligare eh, rutsystem, så som en, en kalender ser ut, alltså måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Mm. Eh, någonting som liksom inte riktigt eh, det här PowerPoint- eller bildspelssystemet som vi har i Google. Det, ju, det mm. finns ju inte riktigt på det sättet, men nu har AI skapat det så nu finns det. Så du hade inte kunnat välja den här designen, men nu fick du den. Nej, och det är också så att det är en väldigt enkel lösning, för en veckoblänning är en väldigt enkel liksom, struktur ja. Hur presenterar jag för, för det var som hände innan industrialiseringen? Mm. Eller hur introducerar jag magnetism? Det är det inte lika fyrkantigt, det går inte riktigt att förstå på det sättet så. Men i alla fall, det jag ville komma fram till var att jag, jag tänker att det här är en ganska stor del av våra pedagogiska designfrågor. Mm. Och jag förstår vad det handlar om. Det jag kom fram till var att jag tyckte det var så roligt att de måste utkom för att alla lärare använder powerpoint är, är liksom som verktyg. Det finns ju något tragiskt i PowerPoint döden Att man liksom jobbar sig på, på att ha alltid just bildspel och något väldigt linjärt i det. Så. Mm. Och då tänkte jag det är för att här, avsluta reflektionen Då är det för att jag vill ge dig tips På ett verktyg som inte är ganska nice Tips om ett annat verktyg som är lite som ett alternativ till Powerpoint men ändå inte riktigt Känner du till verktyget Geniali? Nej Det här är ett, ett litet Spanskt företag Som heter, som typ genialiskt mm. Genial.ly och eh, deras eh, koncept är att de gör de har en känsla som är gratis användare i eh, standardvisionen, GDP-säkrat bra, fint, där man kan göra interaktiva liksom bilder och kartor och så så jag bytte ett exempel som jag visar, som är så här, ehm, ja men är nya elever i Bergvårdsskolan så har vi gjort en karta liksom hur ser det ut här, vad ser det ut här någonstans Där man kan klicka runt och se olika grejer man kan se en bild, man kan se liksom Någon har gjort en film kanske. Det finns lite 360G man kan kolla på. För att se hur det ser ut. Liksom så så man kan gå runt i. Inte början, slut och mitten. Utan man kan klicka runt i sin egen takt. Vad man själv känner för. Just det. Men det här är väl inte... Olika våningar. Ja, är det här ett presentationsverktyg? Ja. Naturligtvis på ett sätt är det ju det. Men på ett sätt är det ju också någonting som ett informationsmaterial som man vill skicka ut. Ja. Det här materialet skickar jag ut på det sättet så men det är samma verktyg för att bygga vår digitala jordkalender. Det ligger upp liksom steg 1, 2, 4 liksom Vad som finns här, länkar, man kan lägga filmer och så. Mm. Så jag kan ju tänka mig att man skulle kunna bygga en presentation när man berättar en tidslinje eller så. Mm. Jag skapade en jag och mina kollegor, hörde, det är ganska kul att vi spelar rollspel tillsammans. Så jag skapade en tidslinje med min nya karaktär. Som är liksom en, <laughs> en, en, en anslagstavla med röda trådar. Och så går det igenom förbensslut. Vad hänt längs med vägen? Mm. där man kan klicka på varje grej och få fram olika bilder, där min karaktär föddes det är min karaktär nu mm. och historia och bakgrund. man kan lägga in en som är låsta så att bara man, om man vill skål kan du gå vidare och så. så man kan använda det för att designa lärande man kan skapa presentationer och kan man berätta om som inte nödvändigtvis behöver följa samma linjära verktyg utan man kan visa en hel karta från början och sen kan man djupt in in olika saker, man skulle kunna samla flera presentationer i genomgångar, nu när vi till, till vi prata om hela det här området Vi har pratat om den här delen och så finns de här delarna här borta men man kan knyta samman och visa hur saker hänger ihop på ett sätt som inte liksom en järd powerpoint alltid riktigt gör. Och det är väldigt viktigt att det gör det för möjligt folk utan någon som helst programmering att skapa liksom visuella eh, liksom kodmiljöer. Jag skapar på att skapa en, en, ett mattespel för mina elever. De ska sluta mellanstadiet, träning för nationella prov, träning för en det är en mängd mängdträning som händer de senaste månaderna i, i sexen. Med läromedel och annat jobba. För det som är lite roligare så kommer de få göra olika uppdrag. Och när de lyckas med det så finns det en miniboss och klara om den. Så får de läsa en uppgift och då får de en kår så de kan låsa upp liksom fortsättningen. Och då kan de gå vidare till nästa spel och gå vidare där. Ska man bygga vidare? Så, är med. Mm. så man kan liksom bygga upp spel. Man kan bygga upp tanklinjer i på ett sätt som är mer lätta för att visa hur saker hänger ihop. Jag ser inte om jag gör inför varje lektion, men inför ett område, eller inför liksom... Jag går från det på att jag ska bygga en sån här för hela vår mellanstadieplanering i NO-teknik och fysik. Eller NO-teknik egentligen. För att vi har en treårsplan som är liksom ett Excel-ark som vi lärare kan uttolka. Men det var ganska nice att kunna visa eleverna, nu är vi här. Och vi ska röra sig hit, och sen nästan kommer vi ta oss här borta och här pendlar över tid och så, för att ge dem en möjlighet att följa med uh, mer i ja, den på en, en forskare som föreläsning med en forskare kommer två gånger heter det, så tråkigt som pratar om hur elever lär sig förstå koncept och att liksom, vissa människor jag att vissa människor behöver ha liksom, helheten och ramen för att kunna förstå saker men andra människor behöver bara få en bit i taget ja. <laughs> och att det är liksom typ 50-50 hur det funkar mm. och att den mest effektiva undervisningen med hon utifrån hennes forskning och hennes analys och hennes ideologi då var att liksom Att om man som lärare kan kombinera både de som behöver ha en helhetsbild och en karta, men också de som behöver ha en bit i taget, så kan man liksom inte börja med att skapa det till motsättning. Utan då kan man ha liksom båda bilderna samtidigt. Och det tror jag är sådana här verktyg kan skapa. Eller hur? Och jag tänker ju att, att... Det, det systemet som du pratar om, det ser ut som att Geniel är typ en sån här tidslinje, eller när man pratar om litteraturhistoria som en, en linje, att mm. man kan klicka vi, vi har ju fått en ny, en ny moment i svenska litteraturhistoria som heter i, i år ett, så ska de ha en litteraturhistorisk översikt det skulle ju vara perfekt att mm. använda en sån eh, en, sån, en sån den här typen av tidslinjeverktyg med olika filmer klipp och exempel där eleverna faktiskt mm. skulle kunna plugga sig fram genom att titta på det där eh, insåg jag nu. Jag ska visa er hur man skapar den, för det är superenkelt Det är ju en simlade bra podd, Nej, men det får man lägga med Man får ju och kolla själv på mig och Vi kanske inte. kommer man in på den här startsidan. Ja, ska vi verkligen visa det? På... Antingen kan man skapa en en helt blank eller så tar man ett färdigt till vad som finns. Och då kan man ha tankekartor, man gör tidslinjer, man kan göra alla möjliga grejer som finns. Det finns en som bara är liksom postet rad. Det finns någon som är liksom superavancerad. Men man kan skapa ganska liksom. Där man bara klickar sig fram och testar sig Men Hur funkar det med det här, hur funkar med det här? Det är Man kan egna studiekort man kan göra liksom. Om vi typ det är inne på i nästan tror jag den här. Och så skulle man lägga in olika stegar. Ja men coolt. Men man klickar här för man läsa den saken. Man klickar här för man läsa den saken. Man kan ta sig igenom. Man kan ha olika bilder som ta sig fram. Så man kan läsa olika delar. Mm. Olika områden och så. Man kan inte gå tillbaka till startsidan för att ha grund. Det finns något coolt i det här fall. När jag börjat använda det här mer så har det öppnat upp min förmåga att tänka. Liksom, vad är det för saker jag vill visualisera och visa mina elever? bortanför liksom bild 1, bild 2, bild 3, bild 4 eller c C2, C3, 4 Eller hur? Som jag tror att i, i, i det att här bygga powerpoints också på en jag så är det bra att vi har flera olika verktyg att visa på olika sätt att vi inte alltid måste vara linjära. Nej, eh, och jag tänker att det, alltså det, det står ju så roligt i alltså ett pre presentationstekniskt hjälpmedel står det att man ska liksom träna på när man går lärarhögskolan och det står även att man ska använda när man håller tal i nationella provet i svenska och sådär. Jag kan bli sådär full i skratt i det här besattheten av powerpointen i vårt skolsystem. För det är ju inte alltid <laughs> som den är eh, lösningen på alla våra problem. Så jag ska eh, absolut sätta mig ner eh, och eh, fundera på om jag kan använda det där verktyget. Helt klart. Ja, bra tips. Eller hur? Det är inte så ofta man pratar om appar och tjänster och verktyg och så. För det är inte riktigt det man gör när man pratar skolutveckling. Men det hjälpte mig ändå att tänka så här pff, bredda vilka förmågor man har. Då, som inte kräver någon programmering överhuvudtaget. Så det var ganska nyss. Kar det spel, hittar på dig själv. Tittar upp och ler, säger du op lär. Så det för visam. Jag på står undrar, de tog jag på sin och är det svårt eller skapat ett spel eh, det har jag egentligen inte för jag har snott en idé från en annan podd eh, för att jag är inte så påhittig eh, men det finns en podd som heter Cirkeln som tidigare hette Helvetet och Helvetet var en podd med Prisa Amiri och eh, André Walden André Valden Music. som jag har pratat om i den här podden förut för jag tycker de är ganska roliga. Men sen så skulle André Valden som skrev då jävla karar, han skulle skriva en ny bok så han vill inte ha någon podd mer. Och då har podden blivit Parisas Amiris podd då, som heter Cirkeln som går då Den är på samma ställe som helvetet var. Men, men den heter cirkeln som typ bokcirkeln eller tv-cirkeln. För de pratar mm. om veckans aktualiteter och diskuterar dem. Det är väl det det går ut på. Mm. Och den mesta gästen där är en. Eh, eh, ja. En liten manusförfattare, eller en liten, en manusförfattare och eh, liksom lite kronikör och så som heter Anna Salin. Hon är väl också en offentlig person, journalist på något sätt. Men hon sitter framförallt i redaktionen för Svenska Nyheter, bland annat. Jaha. Eh... Ja, och så heter hon Anna Salin och är inte då sångerskan Salen eller Shalin eller vad hon heter eh, Nej. utan det här är en annan Anna Salin ja. Eh, ja. och de har förväxlats många gånger eh, men det, det var det, nog om det eh, hon hade i alla fall i den här podden en podd om norska kungahuset under parollen vem som vad när oh. är du med? Eh, och den har jag ju inte stått ja. Jag tänker inte att det här är en podd om norska kungahuset, men jag tänkte svensk skolpolitik nej, tack, det vet inte om. Eller hur mm. nej, norska kungar. Det det verkligen. så här. Men det, istället så har jag då gjort ett sånt här spel utifrån svensk skolpolitik och eh, oh. eh, <laughs> Och svenska skolministrar och kanske andra analytiker i Svenskola. Det skulle kunna vara någon som, som, som ändå har kommit med någon analys om Svenskola som har varit relevant genom tiden. Mm. Ja, eh, så att, eh, det är ju då, och då har jag tagit spannet från Göran Persson och framåt. Kan du dina skolministrar ja. från Göran Persson och framåt? Göran Persson var skolminister innan han blev statsminister. När ja. han blev det så gissar jag att det var eh, någon av de här kvinnorna eh, <laughs> som höll på. Ja. Eh, inte Margareta Winberg men hon, eh, hon som sen fick en ganska stor roll i EU. Ilva Johansson. Eh, hon som var Ilva Johansson. Ja, hon som var tillsammans med han den andra ministern. Ja, ah, precis. Hon var eh, skolminister, gissar jag. Och sen hoppar vi fram lite grann, för jag vet inte så många fler. Eh, och sen, eh, jag vet. Nej, men, nej, nej, Jan Björklund. Och sen så därifrån har du får gå typ. Precis, och därifrån. på Gråtske var väl innan. Ja. Nej, men jag tänker, det är Göran Persson, Ylva Johansson, Jan Björklund, Gustaf Fridolin, eh, Anna Ekström. Eh, och därifrån har du kan, eh, har vi ju koll också. Eh, eh, mm. liksom, Simona Mohansson är ju den sista. Eh, Verkligen den sista. Ja, eh, det kan också vara då ja. statsministrar under denna tid. Okej, okay. ah, ah, eh, men det behöver vi Eller hur? Så det kan alltså vara statsministrar också. Eh, helt enkelt. Eh, och eh, jag vet inte. Det här blev ju. det här Varför är det de här citaten? För att de var lite roliga, tror jag. <laughs> ja, det, det, det är oftast inte så roligt, för ofta är det samma sak. Eh, mm. Så här, men om, för att då, så jag, om vi börjar det är tio citat. Eh, det första är mm. ganska enkelt tänker jag. Eh, men det låter så här. Flumskolan ska bort. Ja, men det är jag verkligen. Han har det som tatuering inte Över bröstet. <laughs> Eller hur? Jag menar det. Jag har hört att det är så och det är ingen som kan motbevisa mig. Ja. Eh, nej, det roliga är att det, det, flum, man pratade om flumskolan eh, redan på 70-talet. Fast då menar man det diametralt motsatta. Så flumskolan har ju varit någonting vi har pratat om i svensk skola i väldigt väldigt många år. Eh, men... flummer är dåligt ord. Ja, det är jätte... är dåligt på alla sätt. Det låter lite, det låter bara, det är ospecifikt, det har ingenting med utbildning att göra, nej. Nej, och det vill vi ju inte ha, det är ju ingen som vill egentligen, men eh, men men eh, om det säger typ så slämm skolan eller gejamöja skolan, <laughs> vad får prata om? Ja. Vad ordet säger det betyder ingenting. Nej, dåligt. Det är dåligt, det är dåligt. Jag är det. Jag känner jag är absolut beviser du, behöver... du kan ju gissa när för att den här är ju då. Um... Han var 2008 till 2000, eh, 2014 kanske. Ja. Han kom ju redan 2006 faktiskt. Och det här var ja, ju okay. det han drev då innan det som blev GU eh, 11. Alltså han drev, han började säga detta. Men sen fick vi ju GU 11 och då var det inget flum längre. Eh ja, och LG 11, det var samma. Ja, precis. precis så så är det. Aj, Nej, det var den eh, flumbefria läroplanen. Det var <här> <här> <här> <här> Eller hur? Nej, det, var, det var ganska bra för att det. Det fanns vissa saker det var lite konstigt. Det fanns inga kunskapskrav inom läsning i svenska grundskolan Före årskurs 25 det är bra att vi har det, det är inte så länge. hur? ska veta det? Eller hur? Eh, nu har vi då, det här är, får jag nästan säga då, eh, eh, just det. Jag, det här kommer en, en annan. Den här är betydligt svårare. Jag är angelägen mm. om. Eh, samstämmighet med andra eh, partier i frågan om skolpengen och kan tänka mig att ha kvar systemet. Jag är angelägen om att ha samstämmighet med andra, politiker, andra partier om det här mm. och kan tänka mig kvar systemet. Om... När ifrågasätter man skolpengssystemet På det sättet Det känns som att det är efter en... Antingen är det väldigt nu Eller så är det um... Sosarna var inne och gjorde om Hur mycket man ska få per procent och så. För om man fick en liten del Till att man fick liksom hela skolpengen Det var väl under Göran Perssons tid Det låter för Persson Nej det låter för akademiskt för Persson Jag tror att det är den att det nuvarande, tror jag, sen morgonen. Ja, det skulle kunna vara. För det här är från 1994, och det är från Ylva Johansson När hon var en ny tillträdd. Och det roliga med det här, för det här är intressant. Det här är då från 1994. Skolpengsystemet mm. infördes 1991 av regeringen Bildt. Mm. Och var ju omstritt. Och då hade man under den perioden utrett hur mycket friskolorna skulle ha. Hur mycket pengar de skulle få. Och då var det ju vid den mm. tidpunkten ganska få friskolor som faktiskt hade startat. Och man var inte överens om hur de där pengarna skulle fördelas. Men den utredning mm. som då, enligt en artikel som jag har hittat i DN, där man då intervjuar Hilla Johansson 1994, mm. då, säger, då, säger man, då säger hon att eh, den, eh, den utredning som man gjorde 1994... Eh, eh, som, som regeringen Bildt gjorde visar att 85% av skolpengen till varje sko friskola är alldeles, alldeles för mycket. Så hennes procentsats, eh, tycker hon är rimlig, är 75%. Men det bästa vore, säger hon, att man befosanpassar så att de får betalt för det de gör. Ja. Ja men det, det på ett sätt kan jag tänka mig så att de smartaste tankarna kring skol, skolpengssystemet fanns precis i början innan man införde det. Och innan det fanns en massa stora multinationella företag som var vana på att tjäna miljarder på att få gratis skattepengar. För den, den, den utvecklingen har ju inte förbättrat samtalet om skolpengar utan det är för dumt att inte ja! Så det tror jag någonstans att man kan tänka att det är nog i början som är den de smartaste diskussionerna kring Precis. Det. Sen det smartaste vore bara skaffa det för vi vet att det inte funkar. Men det visste man kanske inte 94. Nej, <laughs> och sättet. gudarna ska veta att det är Ulva Johansson som sen ger 100% till 100%. Men det gör de först på 2000-talet. Det får gå ett antal år. Så att man kan ju aldrig lita ja. på de här politikerna. Men det är hon som införde det sen. Det som du sa där är att det blir 100% ersättning. Okay, men jag tänker mig att hon har suttit med och olika friskolföretag. Efter att hon har det, det, det, det, det, det är ju vad det är alltihop. Men jag tycker det är intressant just det här att att vi liksom går eh, att den, den frågan liksom eh, på något mm. sätt eh, ramlar ihop. Ja, men det var bra. Det, det, det var lite fel då. Så att det, men det är vad det, vad det är. Eh, Ett snål. Eh, ja, ja, vi tar etnol. nästa etnol. Ja. helt enkelt. Fler, mm. fler barn ska känna gåshud när de kommer till sin skola. <laughs> Fler barn ska känna gåsig För först är jag inte helt säker på att det är en bra grej eh, Jag undrar lite vad det är för någonting De tänker ska hända eh, Och i bästa, bästa, bästa fall Så är det så Lisebergs Latulaibanskolan på något sätt eh, Jag gissar att det Gustaf Fridolin Ja, det här är från förra månaden Simona Mohamsson Angående förbud mot fula skolor Ja, jag såg Den diskussionen men jag hörde inte i kommentarerna runt omkring. Man ska känna gåsud inför arkitekturen. Det är jag ledsen. Det finns inte någon människa som har den relationen till arkitektur överhuvudtaget. Framförallt och bara. inga barn och ungdomar. Jag jobbar på en ganska ny skola som är designad väldigt fint och som är byggd för massa, massa pengar. Det är ingen som får gåsud. Ja, kanske någon i som har känt gåsud. Vad kommer det? Det finns andra saker som är positiva som man kan känna. Men liksom, vet du, det här knuffar huden på armarna, liksom vibben? Nej, det kommer inte därifrån. Det är inte säker på. Eller hur? Det, det, det är vad det är. Men eh, Simon Mohan vill ändå förbjuda fula skolor i allt annat hon vill lägga till. Eh, så att man kan inte säga att. Det är jag med på. Det, alltså, verkligen. Det är du med på. Eh, ja, eh, det är ju fint. Eh, vi måste bara snygga skolan. Eh, Nej men alltså, det är klart så fan vi har du stäppt de fulaste skolorna. Det finns ju en massa, massa elever som går till skolan varje dag i alla årskurser. I miljöer som vi aldrig någonsin har haft kontor i. Vi, det för man bör, vi pumpar in miljarder för att varje år byta skrivbord. Det ska vara fint, det ska vara fräscht. Här bor färger, det var så. Blah, blah, blah. Varför lyssnar man inte elever som gör på det sättet? Det är de fula jävlarna till, till bänkarna från 70-talet som fortfarande kommer Jag är 100% med på statsbidrag för att de ska renovera, modernisera. Det kan inte vara så att så här, din skolan du byggt på är byggt på i en, en tid med ideologiskt inte förstått att det fanns grupprum att det var poäng med det. Det är för att fortfarande går i skolan. Om du någon gång behöver ut och samtala om någon och sitter man ute i kapprummet och liksom bland folk till vad fan är det? Nej, jag är 100% med på det. Det, alltså, det, det, här, det. det är en millimeter ifrån. Att ge statsbidraget att utveckla skolor till att följa läroplanen. Som är svintydigt vi ska Sen är det ju skiltigt dumt uttryckt på, alltså, på alla sätt. Ä Men att vi ska få hjälp av att utveckla fysiska lär, liksom, lärmiljöer. Ja, det måste vi göra. Okej, okay. jag, eh, jag säger inte emot. Eh, jag säger så här då. Eh, det fria skolvalet är en frihetsreform. Jag vet ju vilken sida det här är. <laughs> det kan jag ja. eh, antingen tänker jag att det är eh, när det infördes. Och då tänker jag att det är Karl Bildt och den tiden. Eller så är det när det ska försvaras efteråt. Och då tänker jag. Eh, Fredrik att kanske. Nej, det är för. Jag sitter i Karl Bildt. Mm. Något Men du får ett peng lite grann För att det är inte 91 Utan det är när det ska försvaras Så du har ju helt rätt Men det, det är Ulf Kristersson Ja, det kan jag tänka mig För det, inte, det var inte den Fridig Reinfeld Moderaterna För de pratade inte om frihetsreform De pratade om valfrihet och familjer Och familjepussel och sådana mm. Frihetsreform, jävla vilken frihetsreform För du vet, den nya frihetstiden I svensk historisk skrivning, det var 1991 Jävla mycket friare när människor blev Du kommer ihåg att det var liksom så här shackles av slaveri. Och folk gick runt och sjöng så här, en dag ska jag få bestämma vilken miljardär som ska ta mina pengar. Ja, det är, så det, är. det är så det är. Vi går vidare och lämnar frihetsreformen och så går vi till läraryrket måste bli ett av Sveriges mest attraktiva yrken. Mm. Där sa den här personen ganska ofta på olika sätt. Anna ja, Ekström tror jag, jag har hört säga det Det var helt korrekt 100% rätt var det 100% eh, Det är på, på två av sex något, Men ja ah, ah, Ja men det sa det ju min. verkligen så Det var verkligen en, mm. en, en sån Ja men det känns en, som en sån sak Som man har hört sig säga i olika sammanhang mm. eh, Då tar vi nästa Det är genom utbildning vi skapar möjligheter för människor att ta sig vidare i livet. Mm, jag tror att det gör en person. Han var ganska klassresbetonad på ett sätt som inte har så mycket i som jag pratar pratat om sen. Fan vad snyggt. Det var precis... Det här är från ett tal han höll eh, när han var skolminister. Men det har liksom ja. lagts bakom. Det var ganska svårt att hitta. För eh, allt han, när man letar efter Göran Perssons tid som skolminister. Så är han ju kommunalisering, kommunalisering, kommunalisering. Ja, ja men det är väl det som är i slutändan, absolut. Men man ska inte glömma bort att liksom... Han var kanske den sista politikern som vi hade som inte kom från ett akademiskt liksom hem utan som har varit en egen klassresa på det sättet. Kanske lite förskärnat. Det finns säkert andra som har gjort den här resan också men liksom den klassresan som många svenska familjer gick igenom under en viss period alltså för, så som vi idag har fan i så för men som många har glömt bort finns i sin historia. Vad han fortfarande är med om på ett annat sätt. De generationer som kommit efteråt, de är liksom Kanske sett sina föräldrar göra det. eller Sett sina morfarföräldrar göra det och så. Men de har inte själva riktigt varit med på den resan. Så att man pratar om det på ett annat sätt. Än, än vad, vad de gjorde. Det är han och jag tänker typ Ingvar Karlsson och så. Mm. Eh, så var det ju. Naturligtvis. Och han var ju dessutom. Eh, nej men, han, eh, men jag tycker det blir lite märkligt. När han liksom faktiskt. Blir kallad för. Liksom. Ja, det han blev kallad för. Alltså hela tiden. Att han, nog för att vi avskydde honom. Jag gick ju i skolan när han var skolminister. vi hatade ju honom. Mm. För han var så bufflig och dum. Men. <laughs> mm. Men. Men. Nej. men, men det, det är vad det är liksom. Eh, helt enkelt. Ja. Vi går vidare Nej, eh, ja. helt enkelt till den här som är, jag vet inte om den är så rolig men det är, vi, man måste ju hitta något Skolan har gått från toppen till botten i alla kunskapsmätningar Ja men det eh, var ju en grej som jag och prata om mm. eh, för att motivera varför han skulle få göra om hela skolan, hela läroplanen, hela läroutbildningen och allt det på sitt sätt Mm eh, utan att behöva grundläggligt mycket forskning det är Från toppen till botten Det känner jag igen Ganska starkt från Någonting som alla har sagt jag. Mm. Han pratade ju om det för han pratade framför allt om Flumskolan. Det här är faktiskt Gustav Fridolin eh, mm -hmm. När han skulle ta över från eh, då, Så pratade han om detta Men vet du vad Då vill jag ändå till mitt försvara säga att det är Gustaf Fridolin Efter att någon har sagt Kan du för en gång skulle låta lite som Johan Björklund <laughs> Och då har han försökt att låta på det sättet För att vinna över Fåren som följer Johan Björklund utan att veta Vad Eller Ja men Det ligger han... det har varit en dag på jobbet när han inte får fått vara sig själv <laughs> Utan han ska live att han är Johan Björklund <laughs> Okej okay då, vi kan säga det eh, om vi säger så här då. Vi har Mohenda, Europas dyraste skola. Men vi har tyvärr inte den bästa. Mm. Mm. Vi har Mohenda. Jag pratar i ganska ämne. Det är den dyraste men inte den bästa. Det här tänker jag är det språket får man tänka Karl Bildt. Jag får mig tänka att han säger en sån sak för att motivera motiverat företag kan göra det lite effektivare. Och det är därför jag ska ha eh, Det är eh, helt korrekt. Det är, eh, Carl-Britt. Ah. Eh, han säger ju detta eh, precis i den. Alltså, han, han säger detta i ett tal som ju, jag har hela talet här när han eh, pratar om. Eh, om om skola, han pratar om skola och Europas bästa skola och då, jag skulle vilja lösa läsa en del i det här talet för dig, för att det här är lite ah, intressant ja, det, det. Det, här, det här talet höll han 1998 så att han alltså okay. infört den fria skolan, men den blev ju inte helt hundra fri eh, på 2000 talet alltså 2000 någonstans, det var ju då liksom mm. rikskapitalister och allt det här släpptes in eh, men då mm. så han säger så här. Många gånger, det här är mitt i talet någonstans Många gånger präglas mm. debatten Om den svenska skolan av överdrifter Och extremer Känner du igen det kanske? Mm. <laughs> Lyssnar man på Regeringens företrädare Verkar vi leva i den bästa av världar Lyssnar man på andra verkar den svenska skolans vardag vara orger i våld och fula ord. Där likgiltiga elever driver omkring mellan lärarlösa lektioner i klassrum där möglet rinner längs väggarna. Ingen dera bilden är sann. Sverige har inte en skola i världsklass. För var och en som tar sig utanför utbildningsdepartementet är detta ut uppenbart. Eh, vi satsar mest men för in får inte ut mest. Eh, men vi har eh, ändå eh, en helt okej okay skola. Ah, det är så han fortsätter. Liksom. Men han menar ju liksom att vi får liksom sansa oss. Eh, vi har ju en, en skola som inte är. Det, det, är inget, det är lite intressant. Ja, men verkligen. Och det är, väldigt så, det är väl hans retorik. Här, börja med att fylla i alla fall andra fel. Ja. För att sen gör det uppenbart att han är den enda som är rätt. Ja. <laughs> så. Ja. Och att den logiken som jag säger att så här, men det, det är jättedyrt men det är inte så himla bra. Eller hur? Och, och att det, det är klart att det finns det någon som kan tydliga det här effektivare. Varför kan inte det vara en olje-shake exempelvis? <laughs> eh, så. Eller hur? Jag har tappat räkningen men du tog ju detta väldigt snyggt. Du, eh, du tar det liksom på orden. Nu kommer du att ta det här också tror jag för att det här är på ett annat språk. Så nu ska jag läsa på engelska. Mm. Om Sveriges skola. Oh. Det är inte jag varje dag man får höra mig prata egenskola. Det är, är väl sällan. Uh, it was in the early 2000s uh, that uh, mm. the Swedish school system somehow seems to have lost its soul. Det var i början av 2000-talet som det svenska skolsystemet på något sätt verkar ha förlorat sin själ. Det är alltså en utländsk politiker som har pratat om. Ja, eller analytiker? Analytiker som har pratat om vad det är som har blivit fel med svensk skola. Då säger att det här är eh, OECD och PISA-rapporten och mannen med det rådde efternamnet Andreas Schleicher. <laughs> ja, men det är det. Yes. Eh, det här är 50... några rapporter om Varför säger Från 2015. Mm. Han har ju sagt att det gick åt helvete väldigt många gånger efter det och innan det. Men det här är från en, en presskonferens från 2015. För visst var det så att efter något prisresultatet i 2012-2013 så anställde man dem liksom extra för att vara så här, kan inte ni göra någon slags krisrapport, vad är det egentligen som blivit fel? Mm. Eller vad är, det liksom, vad är det som har gått snett på vägen? Mm. Och som du säger att vi har tappat bort vår skäl, det, det är en ganska bra bild. Tror jag 25 år innan så är det, Vi har haft 25 år utan ja, själva skoldebatt. Mm. Då är det öppet för att liksom. Fatta beslut på så här. Liksom mer. När är nästa val? Hur mycket kan vi kräma igenom innan dess? Det är inte himla konstigt att det händer. Nej. Eller att man liksom, är, är, är ganska lätt att skrämma föräldrar. Med liksom det ena och det andra. Mm. Eller att man inför liksom. Eh, nya skolbytesperioder i april. För att det låter som jag jävla bra i det För att liksom så. <laughs> Allt det där är liksom öppet för öppet mål i en skola som saknar själv. Som saknar liksom personlighet, som saknar karaktär. Eller Eller hur? Eller hur? Det är ganska sorgligt. Eh, och jag tror ju någonstans att, att eh, det är mycket vi förlorade 2000. Eh, jag ska, alltså det, det, det, det är ju mycket som går snett då. 2000 så, så, så var vi ju, alltså det, det var ju då Göteborgskravallerna. På något sätt. Det var ju då vi ja. alltså det finns många saker alltså där man trodde på att en annan värld var möjlig än liksom bara eh, liksom ett tåg rakt framåt. Man trodde ju ändå på att det skulle kunna påverka den här miljöförstöringen och, och sådana saker då. Nej, men, nej. Eh, men jag tänker lite jag tänker lite när jag läste det där att fan, det var ju mycket som gick förlorat 2000. Det spelar en rätt det som är breaking pointen. Ja. Jag tänker kanske att vi hade ett samhälle som var ganska så sådär dels homogent på ett annat sätt men det dels också faktiskt så här intellektuellt homogent. Vi var bara med på att liksom alla var medlemmar i Socialdemokraterna eller liksom röstade på dem. Och vi var liksom ett arbetarsamhälle som liksom på något sätt sådär, tagit igenom en klassresa som vi ändå visste liksom vad solidaritet betydde och liksom vilka grundbedringar som vi skulle vila på. För att vi har alltid haft det så. Mm. Och vi bara fortsätter med samma riktning som tidigare. Utan att det egentligen vara så himla förankrat. Och att det med tiden blir mer utpräglat, utpräglat. Och då var det öppet för någon annan att komma in och ha lite idéer. och liksom var, du vet, Han är en tyska spindoktor som var med och byggde liksom de nya Moderaterna här. De ja, så Slingman. Och liksom och precis, för sådana liksom personer som som som är mycket väl att läsa av precis vilket samhälle vi har haft och vart så är med men vi kan ta det det här mm. Inte för att det var, det var idag som kanske var hans slutmål men <laughs> liksom att det har funnits folk som var med påverkade på ett sätt som vi inte riktigt kunnat se. Mm. Eller kunde formas. Och att liksom de som, om man tänker så här: den skälen som var Sverige som var vårt samhällskontrakt om det kom för att liksom tag i andra de här personerna, hur länge skulle det egentligen hålla och vara aktivt? Det är klart att, att det falnar med tiden liksom. Mm vi har är en i som pratar om i och liksom, men, men som inte riktigt förnyade det kontraktet så himla mycket. Och sen gick det ändå 20 år till efter att han dog. Och liksom därefter så det, det fortsatte inte. Och, och där sen så blir det så här, okej okay, men du bara tar man saker för givet. Och så har vi liksom haft ett samarbete som hela tiden har liksom så lovat liksom eh, större bilar, bättre resor, <laughs> liksom så. Och så är det det som vi har haft som framgångsmått i stället för något annat. Och så liksom ja, eller hur? Alltså jag tänker på 2000-talet har vi ju också, om vi, nu, alltså vi har ju en bild av Sverige att vi är så sossiga, att vi är socialdemokrater liksom i grunden. Men om du räknar på det så tror jag fan mig att vi har haft majoriteten av borgerliga budgetar eh, under 2000-talet. De senaste 20 åren, absolut. Mm. Men innan det så var vi liksom... Jag kommer ihåg att jag läste någon gång en, en analys av svenska samhället på 2002-2003. Mm. Det var BBC som hade skrivit en djupgående artikel om liksom, Sverige, det politiska samhället i Sverige mm. som, som beskrev det som världens enda i praktiken fungerande demokratiska enpartistat <här> <här> För det är, här, det är liksom för det är här, de har andra partier men det är ingen som röstar på dem. Så fan, gör vad det vill. Och det speglar mer historiken mer än liksom vad som har varit absolut. Men om vi har gått från den kulturen till att alla bara, vi röstar på de här, dina föräldrar att röstar på de här. Och då håller det tre. Och vi har aldrig tänkt att på det. Vi har inte haft liksom, en jättevibrant demokrati på det sättet. Så. Till och ha ett system som ändå är fram och tillbaka och säljer och köper. Och liksom, vem är mest attraktiv och vem tjuvar spelet igen och vem kan liksom, lova bäst och vem får med sig folk på något som låter bra. Och så har vi inte haft politiker som har varit så himla bra på det. Och vi har inte haft väljare som har varit så bra på att, liksom Se igenom det. Och så har vi haft 20 år av, liksom jag vet inte vad, fram och tillbaka liksom på olika sätt till, till den situationen vi har idag. Där alla låtsas vara liksom så nära Sverigedemokraterna man kan komma. För det är de som har haft bäst kurva de senaste åren. Yeah. Som är så nära dem som möjligt. Så. För, inte för att de inte tycker det, utan för att det liksom det verkar vara så man spelar det politiska spelet bäst. Det börjar jag se utifrån det i alla fall. På ett sätt är väldigt sådär, ja, okej. Okay. Varför ska jag engagera mig i det här? Eller hur? Det har ju på 2000-talet och egentligen sedan regeringen bildt ett ganska borgerligt styre. Så jag tycker den bilden när vi pratar om. Att vi har så höga skatter. Och att vi är ett socialdemokratiskt land. Är lite det, märkligt. Det stämmer, inte det, det stämmer ju inte överhuvudtaget. Det, stämmer inte överhuvudtaget. det är verkligen en historisk bild. Men det fram till. Liksom, egentligen Reinfeld tog över. Om man säger det någonstans. Mm. Liksom, alliansen och så. vi så, vet inte jag. Är historia så är så bra. Men liksom, jag har en känsla av att vi hade hundra år eller mer. Där inte en enda gång så blev en borgerlig regering omvald. <går> nej, nej vi, vi har ju inte haft Precis, vi har ju inte haft fria val Alltså regeringar så länge egentligen Men, men absolut, vi har ju inte had, Vi hade ju tag i lander och tag i lander Och tag i lander, det hade vi ju i evighet Det är väldigt roligt Och sen någon period, sen är jag 23 år Nu kör vi någon jävla halvgång upp, okej, fint. Och sen så går vi tillbaka Men det var väldigt roligt Någon gång någon rittstadiet, kör någon här Och så för dem är vi in och rördar runt lite Och sen så har vi gått tillbaka Det är så Jag ser inte att det är bra, men, men liksom jag tror man måste förstå den historiken när man förstår varför vi har det som vi nu. Eller hur? Men jag tycker men, det... Men, jag, önskar att, tyvärr, jag, jag önskar att det blir mycket bättre politiker. Folk som spelade det spelet bättre. Folk som tog väljare på allvar bättre. Folk som hade heliga samtal mer. Mm. Och det känns som att det kanske kommer mer i länder där har utvecklat sin demokrati längre. Och att vi också får göra med den bilden alltså, att vi är inte det landet som var för 20 år sedan. På gott och ont. Och vi måste se upp för var, vart det är på väg. I allt från samhällskontrakt liksom Vad för, skolan tappar sin skär som du pratar om vad är det liksom vad har vi egentligen kvar och vad är vi jobbar med för om vi inte har den konversationen ordentligt då kommer vi vara mottagliga för att folk ser till oss att det är den här minoritetsgruppens fel oavsett om det är invandrare eller liksom religioner eller, eller liksom folkgrupper eller etniciteter eller fattiga eller arbetare eller vilket det än är mm. om vi inte ser det som vad det egentligen är, det är det som händer och varför så kommer vi vara mottagliga för liksom Påverkan på ett sätt som inte är Korrekt <laughs> Eller hur, eller hur? Och jag tänker att eh, det suger Men jag tycker det är intressant att det var i den början Av 2000-talet som sko Svensk skola på något sätt förlorade Sin själ Det sa 2015 av OECDs Andreas Schleiser Han bad däremot inte om ett nytt betygssystem det han bad om var eh, att vi skrotade marknadsskolan redan 2015 vi har ett sista citat förstår du du ska få det sista citatet eh, och det här, sätter du det här då är jag imponerad eh, förstår du här kommer det, innan vi ska mm. springa ut i världen och livet här kommer citatet vi måste sätta kunskapen i centrum Det här är en trickfråga. Vi måste sätta kunskapen i centrum. Det är någonting som varenda skolminister har sagt sen Göran Persson tid. Ja! Det var ju um... det som var korrekt. Det är precis så. Det är, så. Ja. Det är någonting Spännande. som alla skolministrar har sagt sen Göran Perssons tid. Eh, ja, så ja. Att, men däremot Vad man menar med kunskap Det är inte de överens om Men att vi måste sätta det i centrum Och vilken typ av kunskap vi måste sätta i centrum Det är inte sant Men att vi måste ja, Det är en väldigt märkligt påstående, det är påstående. Eller hur? Eh, Men där var spelet slut Förstår du Och du vann för att eh, du eh, tar dem på Språkliga formuleringar Det var ändå roligt det är Ja Intressant det där ett tempot i fel Det var ett väldigt intressant spel. Ja. Det här var roligt Karin. Eh, vi får se vad ja men det sätta ett spår. Jag tänker ju funderingar kring kring vad vad som har hänt under de här 25 åren som du spelar nu. Eller hur? Det är intressant att det är en del så ty tydligt präglat olika era och faser, det är så intressant att det är liksom väldigt så. Den stringenta som liksom rörda tråden genom tiden. Att skolan utvecklar sätta ett steg framåt Det, det kommer vi inte till påstå <laughs> Nej och jag tror att det är viktigt Det är viktigt. det som är och oroväckande ja, det finns några pengar i att, att, att någonstans läsa på och titta på gamla klipp och sånt där. Precis som att vi, vi, vi var rädda för att svenska elever skulle bli analfabeta. Redan 1979 läste jag en artikel om här om sistens Då larmade man för det. Och nu larmar man för det. Simona Måhans som skrev idag på sin Facebook att det är därför hon är skolminister. och är en skolminister där folk är analfabeter och man känner bara det är så jävla populistiskt som man vill kräkas. Eh, så att det. Eh... Det som är väl kul att göra, det var kul att göra intervjuer med personer som var inblandade i den här processen för för att ta reda på så här, hur ser de på det ut som har varit under tiden. Är det har mm. varit något intressant. Hitta folk som var så här, kanske inte ministrar men liksom som var, jag vet inte vad, eh, som var inblandade i former liksom. Olika delar, precis. Vad är mina för tankar? Hur känns det som att det är gott? Var du på väg? Ta reda på varför försvann den här skälen? <laughs> Eller så? Mm. Eller hur? Och jag tänker att någonstans är det, det tycker jag vi ska göra. Vi ska ta reda på vad det är Svensk Skolas Stjäl. Det är en tv-serie för guds skull. Den gör vi. Den gör vi. <laughs> är du Här underbarn. Hej då. Hej.